Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Таїс Вогник Безсмертя Мрій. Глава п'ята. Прокинулися Грегіна Дін, як завжди рано вранці. Про те, що було вчора, вони геть забули. Їм здавалося, що Надін вчасно повернулася додому, а потім вони пішли в спальню дивитись якийсь фільм, та й позасинали раніше, ніж планували. Снідаючи і переглядаючи новини в додатку «Телевіжн Голограм», вони почули неймовірну новину. Сьогодні вранці був знайдений мертвим в своєму будинку в спальні, Найбільший розум сучасності, відомий генетик, який працював над новим проектом Нових горизонтів. Переживши всі халепи, Грег і Надін зблизились, як ніколи раніше. Це була гармонійна пара, вони відчували один одного дуже глибоко. Грег і Надін позбулися думок про те, що вони можуть зустріти інших партнерів по любові. Вони цілком покладали всі свої ніжні надії один на одного і були раді, що вони разом. Унісон вони вирішили, що Надін терміново відправить заяву в нові горизонти про звільнення, особливо після смерті відомого генетика. У разі звільнення за власним бажанням Надін очікували невеликі виплати близько року, якби її звільнили без її бажання, вона б придбала цілий статок. Такі фінансові втрати не лякали Надін і Грега, бо вони хотіли простого, тихого життя разом, і це було Найголовніше для них. Поліція розслідувала справу про зникнення нових розробок відомого генетика і його смерть. Надін коректно попросили нікуди не їхати і співпрацювати зі слідством. Слідство просувалося дуже погано. Навколо творилося просто дива. Таке враження, що всі докази хтось Майстерно прибирав, всі камери з місця роботи на ДІН відключалися, і вся потрібна інформація була втрачена. Запасні кілька відеокамер, які повинні були включитися в разі пошкодження зображення, також не були включені. За дивним збігом обставин не виявилося свідків. Оператори електронної системи Офісу Нових Горизонтів, які масово втрачали свідомість в день крадіжки цінних даних з лабораторії, нічого не пам'ятали. Всі люди Каліфорнії мали на колесах машин і на взутті особливий код. По всьому місту, на вулицях і на дорогах, приміщеннях було розміщено най тоньші світлові смуги-сканери, які зчитували коди з цифрами з шин машин і взуття людей та деяких речей. Система була дуже складна і проста водночас. Самі смуги були сенсорами, і всі дані відправлялися в досить невеликі сервісні центри. На кожні 100-200 метрів Фіксувалися цифри, і цього було достатньо, щоб побачити маршрут людини. Це була експериментальна система, створена на випередження, щоб в разі вчинення злочину полегшити розслідування. От з декількох цифр ввели всі виробники взуття, а також деякі виробники брендового одягу. Чипи з цифровим відбитком – вкладалися в підошви та скриті шви одягу. Більшість громадян Каліфорнії не знали про таку міру безпеки. Сталося це після того, як ціла низка електронних програм була нелегально створена, щоб уникати супутникового контролю за пересуванням. Кримінальне покарання та методи розслідувань постійно еволюціонували і, як результат, дуже низький відсоток злочинності. Після того, як цифрова ера проіснувала століття, злочинці дуже гарно вивчили, як не залишати електронні сліди, тому потрібно було все більше нових засобів, які синхронізували задачі стеження. Поліція відправила запити до головного офісу. Для отримання даних всіх співробітників, сліди ніг і шин яких могли бути зафіксовані в ніч скоєння крадіжки і отримали якісь крихти у відповідь і відписку про технічні неполадки. Розслідування зависало на кожному етапі спроб отримати технічні дані і простежити всі переміщення і дії людей. Які могли мати відношення до цього злочину, поки слідство практично ні до чого не просунулося, Надін і Грек пливли по хвилях своєї реальності, як білі хмарки, без грому і дощу. Але це не тривало довго. Надін почали переслідувати нічні кошмари, її психічне здоров'я похитнулося. Вона прокидалася від криків, їй часто снилася кімната, в якій стіни були лампами, а вона не мала тіла і була безвольна, як у в'язниці. ним мучили кошмари планетоїду 12 і дивні голоси в голові. Грек був добрий турботливий, він співчував їй найніжнішим океаном своєї чуттєвості. Надін звернулася до психотерапевта, і той виявив в ній ознаки початку розпаду особистості. Це був дуже поганий дзвіночок, загрожуючи її майбутньому життю. Щоб зануритися більше в несвідомі переживання, Надін було призначено кілька сеансів гіпнозу. Очікувалося отримати деталі причин, нервових потрясінь Надін і слід було перевести їх з підсвідомості в свідомість. Для цього всі сеанси з Надін фіксувалися на відео. Для проведення сеансів гіпнозу існували гіпнокомнати і все було автоматизовано. Але психотерапевт проводжав пацієнта на сеанс і потім аналізував дані. Надін була налаштована добре до свого лікаря. Вона всіма силами прагнула звичайного життя, просто найпростішого життя. Ізабелла, років сорока, висока брюнетка з довгими косами і білою безформною одежею, з явно впадаючим в очі залізним самоконтролем, проводила Надін в комнату. Надін лягла на кушетку, а Ізабелла закрила за собою двері. Стіни зникли, і Надін занурилася в попередню процедуру перед гіпнозом. Крім того, що вводився розчин легкого наркотика в вену Надін, кімната випромінювала дуже красиві, радісні картини. Картини природи, затишних будиночків, «Людей на маленькому святі, моря посмішок, дитячої пустотливої юрби, всі добрі й відкриті люди, океан теплих фарб». Поступово попередня процедура переходила в картини позбавлені чітких меж, озера, річки, хмари, космос. І коли кордони розширилися, Надин Надін звалилася низка мерехтливих орнаментів, вони були ритмічними, ритм зміни орнаментів та пишних плям квітів був чітким і повільним. Надін занурювалася в ритм все глибше, і ось коли орнаменти зникли, Надін скрикнула. Вона знову перебувала в білій кімнаті зі стінами лампами Вона відчувала себе жахливо, як жаба під операційними лампами, яку скоро будуть препарувати. Вона озирнулася і відчула, що пливе в повітрі, а тіла у неї немає. Вона відчула шалений страх. Їй здавалося, що в тому місці «Де повинна бути потилиця?» – біжать мурашки. Її сковувало відчуття, як ніби вона вся серед льоду. «Хто ви? Що вам треба?» – подумала вона. І перед нею виникла група маленьких вогників, і вона почула голос. «Мене звуть Марв. Я з планети Титан, що знаходиться в твоїй Сонячній системі, Надін. «Ми сусіди!» Його голос був як високе гудіння електронного пристрою. «Надін, ти стала учасником нашої програми моделювання майбутнього з минулого. В тебе немає вибору. Ця програма затверджена союзом різних жителів сонячної системи. І навіть більше». Вона вся – частина міжгалактичного закону Асоціації Мешканців Кругообіг. Кругообіг – це чумацький шлях, Надін. Надін здалося, що вона спить. Вона вимкнула мислення. Їй не хотілося б це вірити. Може, це все просто поганий сон. Ми маємо наших агентів серед землян. На землі є невелика кількість моїх співгромадян, але твоя посада виконавчого директора в нових горизонтах нам дуже була потрібна. Однак твоя психіка могла не витримати велике навантаження, і наші плани могли зламатися. Тому для більш детального вивчення твоєї персони нашою комісією ми організували твоє прибуття на планетоїд-12. За нашими законами, ми маємо право втручатися в справи землян, але втручання повинно бути мінімальним. У нас є база на планетоїді-12, і вона засекречена від землян. Я твій куратор, просвистів Марву. Не забувай про право сильного. Ви ж... Втручаєтеся в популяції тварин і рослин на вашій планеті, вважаючи себе вищими істотами. Також і ми маємо право втручатися в справи землян. «Що зі мною буде?» – слабко подумала Надін. «Рішення ще немає, але ти будеш жива. Не бійся, Надін. Все буде добре». Чеканив, марв і зник. Надін вирочила злякані очі, піднімаючись з із кушетки. Ізабелла відключила голограми кімнати і ввімкнула світло. Вона підійшла до Надін і ніжно взяла її за плечі, заспокоюючи тихими фразами обіцянок, що все буде добре. Ізабелла переглянула відео з Надін разом. Надін голосно озвучувала слова Марва якимись дивними звуками, схожими на писк. Психологиня сказала Надін, що все в порядку, що є ряд людей, які контактували з інопланетянами. Це відомі випадки, та існує перевірена практика лікування таких людей, прописавши Надін заспокійливе, вона призначила наступний сеанс. Як тільки Надін зробила крок за двері, Ізабелла відразу ж активувала ворд Hologram Community і почала відправляти виклик комусь із серйозним, стурбованим виглядом. Вечір Надін провела в солодких обіймах Грега. Їм було так затишно разом, їх душі сяяли як вогники. Вони навіть не дивилися фільм, який йшов для них, а мріяли кожен про щось своє. Їх губи посміхалися, вікна були відкриті, і до них в кімнату залітав буйний вітерець. А вони пішли на терасу вночі дивитися на місто і на небо. Казковий вечір перейшов в ніжну близькість і закінчився солодким сном. На снився усміхнений Грек, та у сні вони продовжували відчувати один одного, як під час бадьорості, і їхній чудовий вечір довго не закінчувався. Глава шоста Надін різко прокинулася від безупинного дрижання. Вранішній холод схопив її в міцні обійми. Над нею схилився Віктор. Він дивився на неї з турбованим поглядом. Надін схопилася на місці, ошелешена, і, скидаючи з себе якісь рвані ганчірки, сіла в зацепенінні. Її серце забилося частіше і застигло. Надін знову була на 12, в хатині Віктора. Смерть, подумала вона, це смерть. Я цього не переживу. Її очі наповнилися сльозами. Обличчя почервоніло, вона зіщулилася в грудочку і почала плакати навзерит дуже голосно. — Надін, дорогенька, не плач, все пройде, все владнається. Віктор взяв її за плечі. — Чому? Чому я тут? Ці слова Надін проривіла такими стогонами, що Віктор... Ледве-ледве зміг зрозуміти, що вона говорить. — Я не знаю, — відповів він. — Тебе привезли два дні тому. Ти була хвора, при тобі були ліки і розпорядження, як їх застосовувати. От я й доглядав за тобою ці дні. Тебе доставили в цей раз прямо в поселення. Надін вскочила в істериці, вибігла з хатини. Віктор швидко побіг за нею, схопив за руку і відтягнув назад до хатини. «Ти з глузду з'їхала! Рада не знає ще про тебе!» – прокричав він. «Рада буде вирішувати, з ким будеш жити і ким працювати, а ще, яка в тебе буде посвята!» – додав він. «Надін, тут не рай, і до того, як люди починають жити зручно, вони працюють прислужниками, рабами, на раду або на того, кого вибира рада. Ти не готова до такого. Сиди тихо. Не будь дурепою», – відчайдушно сказав Віктор. У люті він був неприємний. Куди ділася колишня краса? Він був таким чужим і непотрібним до нестерпності. Все навколо було чужим і холодним. Друге ув'язнення – це довічно. Сльози Надін не припиняли котитися по щоках. Що вона втратила? Будинок? Рідних? Затишок і облаштоване життя? Ні, в її голові була тільки одна думка. «Грег, вона б все віддала, все, все, все» щоб знову бути з ним разом. Надін вискочила з хатини і навбання стрибнула в кущі. Побачивши кам'яно-глиняну вузьку стежку, вона побігла з усіх сил в густі хащі. Це смерть! Це смерть! Смерть! Думала вона. Немає виходу! Немає виходу! Немає виходу! Немає виходу! Немає виходу! Немає виходу! Немає виходу, немає виходу. Ці слова повторювалися багаторазово і чітко в її голові. Вона бігла в невідомість, спотикаючись босими ногами об каміння, розбиваючи їх в кров. Її кусали якісь комахи, але вона думала тільки про Грега. Як тільки його ім'я виникало в її голові, вона здригалася від нової хвилі нестерпних ридань. Її біг зупинила велика галявна, дерева зникли і на дін прошкандибала до скелястого обриву. Перед нею було провалля, широкі гранітні береги, а внизу, десь дуже далеко, малесенька річка. У розпачі вона підійшла до краю і приготувалася до стрибка, але її оточили вогники. Почекай, не поспішай, Надін просвистів Марв. Його інопланетне тіло було воїстину дивним. Він складався з безлічі вогників, які постійно змінюють розташування і які були схильні до жвавої трансформації в різні форми. Що дивно, вогники могли розлітатися в різні боки, але все одно Продовжували складати частину тіла Марва. «За що? За що? За що? Що ви зробили зі мною? За що? Що я вам зробила поганого?» Надін билася в істериці. Раптом по її тілу пройшла судома, вона стала розсудливою і замовкла. «Надін, ми повинні були запобігти неминучому». Іноді треба жертвувати людьми заради більшої кількості людей, заради інших істот у Всесвіті. За допомогою тебе ми знищили небезпечні генні модифікації, які спочатку були включені в тварин, а через кілька десятиліть їх би використали на людях. Люди би стали дуже стійкою формою життя, але не стерильною, і за допомогою їхніх тіл ми б отримали дуже небезпечний вірус, який загрожував би не тільки людям, а й потрапив би в інші світи, до інших життів. Розміри першої пандемії були б страшенними, гинули б трильйони різних істот на Ніби завмерла. Щось блиснуло в ній світле. Її душа відчула крилатий потяг допомоги іншим. Але її життя, її життя воно знищено. Все скінчено. Я тут назавжди похмуро запитала вона. І її голос тремтів. Вибач, так, але це був вимушений захід. «Я тебе сюди відправив, не маючи вибору. Вибір стояв перед двома варіантами. Перший – ти залишаєшся на землі, але представники мого виду продовжували б тебе використовувати як агента. Ми не прагнемо отримати нових агентів, щоб приховати наше існування. Наш закон забороняє входити в прямий контакт з людьми». Перевалі завдання за пару років виснажили б тебе, і ти б з діагнозом розпад особистості потрапила б в психіатричну лікарню, тому що наші методи гіпнозу дуже сильно впливають на людину. Свідомість людини просто розпадається на шматочки. Другий варіант – забрати тебе сюди, як ув'язнено, і ти – Мирно доживеш своє життя І не будеш працювати агентом Я рятував твоє життя, Надін Свист Марва отримав жалі нотки Надія в очах Надін згасла І чорні хмари застали їй очі Її думки металися як блискавки Грег Її тіло здригнулося Сліз не було більше. Грег, ніколи більше я тебе не побачу. Ні, я не можу цього винести. Тепла хвиля спогадів пролюблячих батьків Надін замерехтіла в її душі, і Надін зробила крок у прірву. Її підхопив вітер, і серце не витримало навантаження. Вона зазнала мить. Довгу мить, мить пекельного болю, під час якої мільйони разів, здавалося, пошкодувала, що зробила крок у прірву, тіло на дім лежало закривавлене на гострих сірих каменях біля річки, забуття чорнота, безмовність. Ішов час, багато часу, і ось. Іня куля летіла над горами і соснами. Це була надин. Вона прокинулася і усвідомила свою смерть легкістю польоту після тривалого забуття, а її почуття до Грега стали якоюсь тихою печаллю. Літала вона над горами день або сотні днів, може вічність, вона не знала, але вона відчувала що до неї наближається зграйка вогників. — Марв? — здивовано подумала вона. — Так, це я, Надін. — Що ж ти наробила? Ти могла спокійно жити до старості, Надін, а після смерті народитися знову і прожити своє життя з Грегом в мирі і щасті. Синя куля стерпенулася. — А що тепер? — Що тепер? Хіба я не можу народитися знову? Можеш, але такі муки смерті не потрібні були. Зовсім, відповів Марв. Вони обмінялися добрими емоціями глибокого взаєморозуміння, поговорили трохи про незначне і розлетілися в різні боки. Синя куля літала над річками, Літала над морями, літала над океанами. Дивно, але вона літала над землею, а не над планетоїдом 12. Надін подорожувала. Всюди, всюди були люди, звірі, міста. Вона втрачала свої відчуття людини. Вона була як безлика вода або холодний дощ. Емоції в її фантазіях хололи, як ніби вона просто заснула. Але одного разу її почуття прокинулися. Уля замерехтіла райдужними хвилями. Вона відчула внутрішні сльози, сльози своєї самотньої жіночої душі і народила останні думки. Грег, так, я хочу жити, я хочу бути з тобою, ми будемо разом, і у нас буде сім'я. Вона повторювала одне й те ж знову і знову все сильніше і чіткіше сотні раз. І нарешті куля розчинилась в густому небі, а десь там, на землі, прокричала новонароджена дитина. Це була дівчинка. Лава, сьома. Тоні бігла на випередки з дикими бджолами по засіяному квітам лузі. Її локони жваво підстрибували вгору та вниз, прикрашаючи допитливе дитя візерунками тонюсінького русявого волоссячка. Бджілки запилювали квіточки, а вона в жовтій сукенці була сповнена вражень і швидше поспішала розпитати у матері про побачене. Стракаті лугові трави покривали дівчинку до пояса, але нарешті на узліссі далеко розвиднілося і на очі потрапили помаранчеві черепичні дахи будинків. Вона пришвидшила біг, розчервоніла, вона потягнула за руку велику жінку, яка розвішувала білизну на мотузку, натягнуту між деревами. «Мам! Мама! Мама!» Жінка відклала в сторону миску з білизною і присіла на дерев'яний ганок з циньокою дівчинкою років семи з вигляду. «То заспокойся! Що трапилось? Говори все по черзі і повільно!» Скомандувала Марія. Так звали місцеву багатодітну маму. Маму з поселення аскетів. Аскети – це секта, що займає великі території в невеликій країні Лісова. Ці території в далекому минулому входили до складу Канади. Аскети були противниками нових технологій, механізації, Роботизації і підтримували звичайний сільський спосіб життя. Вони обожнювали сімейні цінності і поклонялися Вогнику, Божественному Сонцю. Їх території були оточені високими парканами і охороною, а для ізоляції поселення використовувалася електронна система стеження. Після автоматичного розпізнавання загрози активувалися роботи-охоронці. Договір з охорони був укладений з дуже відомою міжнародною корпорацією. І це було єдине, що аскети використовували з сучасного світу. Все інше їх життя всередині поселення – було повністю позбавлене сучасних технологій. Захекавшись з задишкою, дівчинка високим голоском викрикувала. «Мамо, я була на сторожовій вежі! Там, там, там!» Вона в захваті описувала коло над головою. «Скільки разів я тобі казала!» «Не ходи ти з цими сусідськими забіяками!» Марія легенько вдарила Тоні по дупці. Не боляче, але неприємно. І різко виправила її руки донизу. «Я попереджала тебе, не думай туди ходити, не можна цього робити дітям!» Марія блиснула грізним поглядом. «Ти хочеш бути знову покараною?» «Ну, мам!» – очі Тоні зволожилися. «Матусечко, мам!» – вона голосно заревіла, як немовля. «Так що ж це за неслухняні діти такі пішли?» – голосила Марія. «З тих пір, як скасували різки, і вправи на них немає. Що ти там бачила, дурненька?» «Там, а там, а там?» Очі Тоні виблискували захопленням крізь сльози. Там кольорова музика, веселка, здоровена. І всередині веселки якісь люди, але квадратні, наче заліза нашої лопати. Мам, мам, що це? Це вогник зробив, так? Ні, Тоні, це... «Підступи темного!» «Це він хоче тебе спокусити, щоб ти впала в гріх, дорогенька!» «Темний, дуже хитрий, він заманює в свої мережі вічного рабства і гріха красивими картинками, мила!» «Ніколи більше не підіймайся на сторожову вежу!» «Але, мам, мила каже, що це...» що у роботів, що його влаштовують в місті щоліта?» Їй це Томас сказав. Його батько працює зі стражниками і часто виходить у місто. «Що ти кажеш, донечку?» «Роботи, шмоботи, немає значення. Всі знають, що місто під владою темного. Там людина вже не береться до уваги, а залізяки бездушні». Стали пообожнювати, поклонятися їм. «Темний зробив з городян безумців. І тільки у нас, мила, все ще жеврія надія зберегти душу людську в здоров'ї і гармонії з природою». Тоні слухала маму, дивлячись на неї здивованими очима. «Мам, а що таке «обожнювати залізяки»?» «І що таке роботи? Про них дорога. Гріховно говорити і думати. Піди, мила, до духівника, дядька Стівена, сповідайся йому та причастися. Ти повинна вести себе за Божими правилами, а інакше будеш суворо покарана. Ти пам'ятаєш? Так, мам». Перше покарання – сім днів домашнього арешту, друге – місяць, третє – в'язниця, а потім найстрашніше – вигнання з громади і муки в пекельному вогні – вічні. Тараторила богопослушна Тоні, і її сині очі ставали серйозними і суворими, аж не по роках. Тоні миттю побігла в сільську церкву. Церква була в самому центрі села, і вона була зовсім без даху. Замість іконостасів в ній було сонце, а замість кабінів для сповіді були святі куточки. У восьмикутній дерев'яній церкві всі кути були прикрашені квітами і яскравими ручними виробами. Ручні вироби, помаранчеві чоловічки, зелені корівки – Білі зайчики та інші іграшки були підвішені на кольорових ниточках, і їх колихав легенький вітерець, як листя на деревах у вітряну погоду. Тоні побігла до куточка для сповіді і покликала до себе духівника, отця Стівена, і потім вони сіли на підлогу по-турецьки і почали спілкування. «Що турбує тебе, Тоні?» — говорив Стівен монотонним голосом. — Дядько Стівен, я згрішила. Боязко відповідала Тон. — У чому гріх твій? — грізно говорив Стівен. — Я була на сторожовій вежі і бачила кольорову веселку, яка, як спритна тварина, зовсім жива. Сумно повідомила Тоні. — Хіба не знаєш ти, дитино, що темний? Вміє наводити морок на свідомість і показувати, не існуючи, картини, щоб ти згрішила і стала його рабиною навіки. Тон Духівника був вкрадливим. Знаю, дядечко, запхикала Тоні, а потім різко випалила. Що таке роботи? І застигла в глибокому переляку Від того, що вона На таке наважилася Дитя моє Металево сказав Огрядний противний Стівен Вдаючи, що випроміння Любов Твоя хвороба Вже занадто глибока Відтепер Ти закриваєшся в своєму будинку В кімнаті плачу На місяць А твої батьки не допускаються на всі збори божого народу протягом трьох місяців. Стівен був суворий і холодний. В його темних очах-колючках читалося радісне торжество володарювання над тендітною жертвою. Тоні розридалася, ніс її почервонів, з очей потекли сльози, як великі горошини, навіть святкове платтячко на ній якось зім'ялося, Стало тм'яним і непривабливим, обвислим, як стара ганчірка. Ти сильно згрішила, дитя, відтепер будь обережною і богобаязненою, Та вистачить ридати, піди, повідом про покарання своїх близьких. Він швидко встав і пішов з церкви різкою ходою. Тоні тряслася. «Як же так? Як же так?» – майнула в її голові. Невже вона накликала кару темного на всю сім'ю? Адже Міла Томас говорили їй, що це не страшно. Ніхто не покарає їх за цю прогулянку до сторожової вежі на край землі божих людей. Вони, ймовірно, підсміювалися наді мною, думала дівчинка. Тоні повільно тягла ноги додому. Вона думала, що Марія і її батько Джим покарають її різками, як це було за старих часів. Вона чула від сестер, що на горищі є різки». Глава восьма. Минуло довгих десять років. То, як і раніше, була ув'язнена в кімнату плачу на цілий місяць, а її родина, ізольована від суспільних зборів, вже на цілих півроку. Похмуріше грозових хмар ходили її брати та сестри, адже збори громади Аскетів були тою рідкісною розвагою, що дозволяла їхня релігія. Шість разів поставало питання про вигнання тоні з громади, але духівники і старшини вирішували все ж таки залишити дівчину в спільноті, щоб не було заразку для інших, щоб ніхто не смів думати, що так легко вирватися на свободу. Більшість аскетів боялися як вогню вигнання, але не безстрашна тонь. Пройшли ті часи, коли семирічним малятком вона мріяла в кімнаті плачу про великих красивих роботів і прекрасні спалахи живої веселки на обрій. Також в далекому минулому кольорові вогники, що розсипаються в небі, Неймовірними візерунками, як небесні зірочки, але живі, рухливі спогади того, що вона побачила з вершини сторожової вежі. Вона давно перетворилася на прекрасну дівчину з світло-русявим волоссям та була високою з делікатно витонченими контурами жіночого тіла і величезними блакитними очима. Її вираз обличчя завжди мав весело петливий тон настрою. Тоні зовсім не вписувалася в скромно-мирний лад громади. І чутки, що Тоні говорила людям, що хоче стати повелителькою роботів. Чутки дійшли до духівника, і вона знову була покарана. Її питання про світобудову Часто ігнорувалися старшинами, та це ще більше підбурювало її на пошук чогось незвіданого. А скільки покарань вона отримала за те, що несправно приходила на вечірні молитви та не дотримувалася всіх обрядів правовірних аскетів. А в осінні свята врожаю Тоні почала розповідати людям, що у міських Таке свято теж може існувати. Її фантазії дошколяли односельчанам. Тоні випромінювала якусь тривогу на аскеті. Якесь відчуття, що, можливо, вони живуть неправильно. Тому односельці часто ігнорували її, щоб захистити свій спокій. Тоні практично вже була ізгоєм у своєму світі і без вигнання. Але її краса, її чудова краса, Тільки вона давала шанс, вдало вийти їй заміж. Ех, тоді б рідні зітхнули з полегшенням, Позбувшись важкої ночі. І от, глибоко вночі, коли променів повний місяць, Тон лежала на вузькому твердому ліжку, і дивилася в крихітне віконце з кімнати плачу. Вона мріяла про сильних металевих роботів і про велику воду, яка не закінчувалася ніколи. Про велику воду їй розповідав Томас, адже його батько виходив за межі поселення за службовим обов'язком. Тон і Томас мали таємний союз. Вони часто сиділи на горищі Двоповерхової олійниці і фантазували про те, як вони виберуться з селища і втечуть в місто вдвох, щоб подивитися на світлові шоу, на велику воду і літаючих машин. Томас був керпатим родин хлопцем. Йому було 19 років, а його кар'єра була вже визначена, а він буде працювати столяром. Так вирішила громада, а чому він не піде по стопах батька, який працює з корпорацією, що займається охороною сетки. Тому що занадто багато базікає, його розтезні зіграли для нього злий жарт, не бачити йому міста як своїх вух, І нарочена була в нього вже підібрана громадою і батьками. Дурна Саллі, яка в майбутньому буде все життя працювати дояркою. е. ось Тоні, дівчина з перцем. А що Саллі? Вона і сама, як корова. Ніхто не знав про те, що Томас і Тоні часто зустрічаються в глухих місцях поселення. Адже аскети володіли великими землями з великою частиною річки, двома озерами і змішаним лісом. Захистити такі території було непросто. Звідки у поселенців стільки грошей, щоб платити провідній корпорації за охорону? Щось тут було нечисто. Але що? Тоні виливала всю свою тугу місяцю на твердому ліжку. Їй було так самотньо, Хочем вмри, але робити було нічого. Раптом вона впала в напівдрімоту і в невеличке віконце влетіла з круглих вогників. 1987, вісімдесят сім Ручно висвістані цифри врізались їй у свідомість так сильно, Наче скульптор вирізав твердий камінь на віки. Надін, надін, же ж, Ой, туп, це бронь жудай флаверис, Тоні. Розсвистали вогники, непевно, як у п'яному угарі. Тоні, яка Надін, яка Тоні, О, великі батьки кругообігу, яка ж коротка пам'ять у землян, Тонь, Ти повинна зустріти свого коханого. Він — сенс всього твого життя. Ти повинна, у що б то не стало, коли тобі буде вісімнадцять, потрапити на свято «Міс і містер майбутнє» в місто Технократ. Воно знаходиться в трьохстах кілометрах від твого поселення на захід, використай одне священне бажання перед весіллям на повноліття, місто технократ, міс і містер майбутнє, після вісімнадцятої весни вийди з селища в місто, ти вій коханий, твій улюблений, він весь сенс твого життя. Не забудь. Рімота пройшла тільки тоді, коли вогники жваво втекли в віконце, тоні прокинулася, як від глибокого сну, і схопилася на ліжку, пильно втупившись у вікно. Її серце защеміло солодким болом. Вона згадала щось, але сама не розуміла що. Якась туга опанувала нею і пробудила в ній жінку, сумуючи за коханим. Вона згадала, як лежала колись на плечі чоловіка, образ якого був розмитий, як ледівловиний фантом, як колихання вітру. Любов вдарила тоні в серце, вона розпалилася і не змогла заснути всю ніч. В тривозі, як в лихоманці. Відтепер все було в тумані. Далекому тумані. Поселення, традиції аскети, брати, сестри, церква. І тільки старіча мама Тоні викликала співчуття в її серці. Тільки до неї вона відчувала зобов'язання. Батька Тоні майже не знала. Він завжди був на роботі, зайнятий справами громади, на сезонних сходках чоловіків для обговорення справ аскетів, де чоловіки напивалися хвоїної горілки до упаду. Вихованням Тоні займалися духівники і старшини, та й то, вони просто її вичитували по всяких провинах, і тільки мати. Любила Тоні, а Томас був їй справжнім близьким другом. Дні після цього сну з вогниками були монотонні та спупіна емоції. Тоні зовсім перестала жити повсякденням. Вона жила тільки в мріях, а її серце було диким птахом в пліці, нездатне полетіти в синій небосхил. Вона не дослуховувала слова людей, постійно робили помилки в побутовому обслуговуванні громади і чекала тільки ночі, щоб смакувати свою тугу на самоті. А по кому? Вона й сама не знала. Її обличчя стало похмурим, очі потм'яніли, голова опустилася, Томас не міг впізнати в ній колишню тон. Томас також не спав вночі. Він мріяв про тоні вже більше чотирьох років. І тільки думки про те, що можуть існувати інші релігії в світі, а не тільки релігія аскетів, як стверджували старшини громади, могла приємно відвернути його від думок про красу. Ще Томасу часто снився сон, що він збирає велику групу людей, щоб зробити переворот, повалити владу і вирватися на свободу. Йому також снилися фіолетові заходи і дивні невеликі солом'яні будиночки, якісь смішні і навпрочу примітивні для високорозвиненого сільського побуту аскетів. Такі будиночки були просто халупами».